Герої вдоволено хитнув головою і на знак згоди плеснув долоною по стегнах. Сказав пророк, хай благословить його Аллах, дружба з мудрим – це користь віри. Що ж, іхмеліцький, я згоден на спілку з тобою, та до війни я ще не готовий, але дозволяю своєму перекопському бейві йти тобі на допомогу з нагаями. Хан показав рукою на сановників, що стояли збоку. Хмельницький приглянувся до них і аж тепер упізнав обличчя Тугайбея. Очі в гетьмана просвітліли, він вклонився ханові і його достойникам. Наступного дня козаки пили на радощах посеред майдану перед ханськими палацами. Був Великдень. 2 квітня. Хмельницькому ж не до великодня. Чорно-зажурений сидів у кімнаті старого вірменена Авети і здавалось йому, що в нього відняли руки. Його сокіл тиміш у ханському дворі і життя сина залежить від першої битви з коронним гетьманом Потоцьким. А там або перемога «І воля народові, і воля синові, або ще темніша ніч на Україні, і кайдани галерного гребця на руках Тимоша». Козаки святкували Великдень, виносили з крамниць вино, цідили глечиками. Вомін і регіт вривався у вікна ханських кімнат. Гяури святкують свій байрам. Доповіли слуги ханові. Іслам Гірей Велів викотити козакам Три бочки віна І зарізати п'ятнадцять баранів На знак милості. А тоді закурилось вогнище, Захмаліли голови козацькі І покотилося Над чужою тісною землею Широка, як дикі степи, Мгутні, як води, на дніпровських порогах пісня. Ой що ж бо то за чорний ворон, Що над морем крякає? Ой що ж бо то та й за бурлакка, Що на всіх бурлак скликає? І вдарилась пісня Туманними дитячими спогадами І материнським болем, І тільки що відчутою тугою В серце жінки, що стояла за мушарабіями на Соколиній башті. «Хто ви? Звідки ви тут узялися?» шептала мальва Соломія, материнською мовою, притулившись чолом до самшитої решітки, не помічаючи яхидно підозріливих очей Євнуха, що стояв за колоною внизу. «Звідки ви тут узялися так пізно?» Розділ сімнадцятий. Засвід встали козаченьки В похід з полуночі Українська народна пісня. Сімсот річок і чотири всі в Дніпр упали. А одна річка, сама невеличка, Дніпрові всю правду сказала: Та й повіяв вітер незовий, наряминика кадрові навітрила персові і розніс славу про козацьку розправу та по всьому великому світу. Ой що ж то за хміль шугала козацька пісня над бистрими ріками, над тихими морями і за тридев'ятими землями, та не про той хміль, що по течині в'ється, а про славного Хмельницького, що над жовтим бродом з ляхами побився, і до схід сонця, як ще не світало, вражою кров'ю умився. Завмер на мить світ, а догулював він задиханий і стомлений тридцятилітній кривавий танець, чекаючи останнього акорду. Завмер у й тривозі, хто сколихнув повітря, Незнанною визвольною музикою. Звідки новий музика взявся? Хмельницький? Який Хмельницький? Гей! А чи не знали його досі? То що я, слава три роки тому Прогреміла від Дюнкерка до Сарагоси, Коли то граф Дебрежі Склав кондиції з королем Владиславом про службу козацького полку у французького генерала Конде. Тоді старий дипломат сам подивляв хоробрість запорожців і воєнний талант Хмельницького. Тепер же сполохав його самостійний похід козацтва у спілці з татарами на Польщу, і він запропонував французьку допомогу королеві, той самий Хмель. Подався Габсбурзький дипломат Франц Лізоля до Цисаря намовляти його, щоб узяв при цій нагоді Польщу під свій протекторат. вождь англійських і депендентів Олівер Кромвель привітав гетьмана України з перемогою над католиками. Причаївся претендент на польський престол Семегродський князь Юрій Ракочі. Венеціанці потирали вдоволено руки. Польща муситиме вступити у війну з Туреччиною. А Хмельницький, ідучи з-під жовтих вод, на Корсунь із шарлатовими коровами послав гінця з листом до Олексія Михайловича. Зичили бихмо собі самодерця, господаря такого своєї землі, як ваша царська вельможність, православний християнський цар. І відповідь отримав через севського воєводу Леонтьєва, обнадіяв цар. Переможна пісня лунала над розбурханим світом, досягнувши кримської землі. Що ж то за хміль загомоніли сеймени при ханському дворі, Зашепталися купці на Ясир-базарі, Засичали єзуїте на Ермене-мале. Тільки Іслам Гірей мовчав, Ніби не відаючи того, Що Прикопський Орбей-тугай Крокує поруч із Хмельницьким По Україні шістьма тисячами ногаїв. Шістнадцятилітній Аманат Тиміш Хмельниченко перебував у Чуфуткале на правах знатного бранця, очікуючи листа від батька перемога чи знову невдача, полковницький бунчук чи кайдани галерного гребця. юному лицареві, що виріс у сідлі, умів стріляти з рушниці, з-під черева коня, а з лука правою і лівою рукою. Вузькою була каранімська фортеця, облуплена з усіх боків глибокими провалями. Вузькою була печера, в якій мусив чекати. Непривітними і чужими, здавались, понурі